my day with good music right here on Apollonia Radio dragi prieteni, e ora a potrivită pentru masa de prânz. Vă spuneam ieri că nu voi mai fi singură. Voi avea întotdeauna alături de mine un invitat. Astăzi chiar mă simt extraordinar de fericită și onorată. Am alături de mine în studio pe domnul Emil Răducan, comentator muzical, realizatorul emisiunii Hituri TV. Binevenite, Emil. Bine, v-am găsit, mulțumesc de invitație De fapt a fost Am băgat capul pe ușă și m-am trezit Tras înăuntru și a fost suficient Și a fost suficient, n am mai avut control Ce să spun Nu numai la televiziune, la hituri, Colaborez și aici la radio Mai de multă vreme Cu colecționarul de discuri Sper că Ascultă cineva această emisiune În care M-am gândit că În condițiile în care lumea Actuală ascultă doar o singură melodie de pe un disc și aceea însoțită de un videoclip, ar fi bine să revenim la bunele obiceiuri de a asculta albume integrale, cap-coadă, pentru că eu consider că un artist, realizatorul unui disc, pe care sunt șapte, 8 10 patru melodii, muncește la fel de mult și pentru celelalte, nu numai pentru cea care este aleasă de producător pentru a fi prezentată, ca videoclip la o televiziune sau la o emisiune online. Eu mai știu un lucru, el merge sau vorbă că ajunge în televiziune vedeta dacă treci pe la radio. Da, a fost un drum. Cred că asta e și drumul. Trebuie să te obișnuiești cu microfonul. Eu sunt mai pasionat de radio decât de televiziune. Trebuie să... Scuța, deci să vă spun. Pe aici, pe este prima mea iubire Am fost 20 de ani redactor la Radio Iași Și, și consider că am căpătat Suficientă experiență Ca să știu cu ce se mănâncă Acest lucru Fiindcă presupune Dincolo de faptul că toată lumea Crede că vii și spui la microfon Vorbești, spui vrută și nevrute Dar nimeni nu știe ce stă în spatele acestei activități Ce înseamnă pregătirea unei emisiuni Câtă documentație trebuie să faci Mai sunt și hârtide, de întocmit Sunt o mulțime de, de programe Pe care trebuie să le prezinți Și uh, vorbitul la microfon Cred că e cea mai mică parte Din ceea ce dedică un om de radio uh, În activitatea sa și mai e bucata aceea de suflet pe care trebuie ah, să fără o fără așezi într-o emisiune pentru că altfel n-ajungi la inima omului. Fără îndoială. Fără uh, ai senzația că la radio nu te vede nimeni. Uh, dar dacă nu ai responsabilitatea uh, vorbelor tale, afirmațiilor pe care le faci și nu sunt credibile, lumea de obicei ia de bun ceea ce spui dacă ai deja un nume pe Dacă care îl cunoaște. Și da. uh, poți să induci în eroare foarte ușor lumea și faci asta o dată sau de două ori, după aceea nu mai ești credibil. E vorba ce se poate manipula, da? Ca să nu zic. Fără îndoială, fără <laughs> Radeul și televiziunea pot fi și uh, niște instrumente de manipulare în, în două sensuri, în bine sau în rău că oricum încercând să vorbim cu cineva din față, chiar dacă vorbim pe stradă, de obicei încercăm să ne impunem ideile noastre, părerile noastre Sunt despre subiectiv. cum vedem noi lumea. Suntem subiectivi și atunci încercăm cumva să-l manipulăm pe cel din fața noastră să fie de acord cu ce spunem noi. Uh, ideea este că o asemenea atitudine nu e întotdeauna binevenită pentru că e, iată de aceea, de o bună bucată de vreme noi nu mai știm să ne ascultăm unii pe alții e, vorbim unii peste alții credem că numai părerile noastre sunt adevărate și întotdeauna știm că adevărul este undeva la mijloc și trebuie să avem, să fim ponderați și să empatizăm cu, cu cei din jurul nostru, să le ascultăm părerile și să Trazem concluziile cele bune atunci când, de fapt, ne dăm seama că am greșit. Nu știu dacă a fost uh, intenționat, dar, uh, referitor la ceea ce spune mai devreme, ne subiectul uh, zilei de astăzi, uh, când 16 noiembrie este ziua internațională mm, a toleranței. S-a nimerit bine. Nimerit bine. Da, eu am făcut întotdeauna apel la, la toleranță. Dacă m-am ocupat de partea muzicală din radio, sigur că în radio nu am făcut numai emisiuni muzicale. Dar acestea au fost în fișa mea atâția ani de zile, peste 20 ceva de ani și iată că și aici, la Apolonia, unde cu drag m-ați primit și vă mulțumesc pentru, pentru această frumoasă primire și pentru cadrul cald în care mă regăsesc de fiecare Și dată când intru aici. El, Mulțumesc frumos! Spuneam că am făcut întotdeauna apel ca să fim toleranți cu gusturile celorlalți. Să încercăm să înțelegem de ce unuia îi place o muzică, altuia nu-i place. De ce unuia îi place un interpret, altuia nu-i place. Asta ține de, de multe lucruri. Ține de cultura generală pe care o avem, ține de disponibilitatea noastră de a asculta, de a înțelege și ține de dorința noastră, sau mai bine zis, de uh, nevoia de respect pentru gusturile celorlalți. Sigur, nu sunt de acord cu prostul gust, dar cu gusturile diferite sunt de acord. De aceea nici n-ar mai putea să existe atâta muzică că dacă fie, ar fi o singură melodie,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 Da, dragilor, exact cum spuneai, Emil, este vorba, până la urmă, de toleranță, care presupune respect, acceptare, aprecierea diversității și bogăției culturale, a formelor de exprimare și a calității noastre de ființă umană. Într-adevăr, faptul că nu suntem toți la fel, asta, de fapt, e și cel mai frumos lucru în viață. Fără îndoială. Suntem unici, fiecare dintre noi, Reprezentăm un unicat și, cum spuneai, e un, e un lucru minunat. De aceea există o diversitate de, de părere, o diversitate de viziune asupra lumii, o diversitate de, știu eu, de moduri în care am... Vrea să schimbăm ceva în, în această lume Și nu în sensul rău Pentru că în sensul rău se întâmplă Sub ochii noștri În sensul bun să încercăm să facem uh, lucrul acesta, Să facem o, o lume măcar uh, Cum să spun, la fel de frumoasă Cât a fost și până acum Să nu încercăm să stricăm ceea ce Civilizația a câștigat După multe, multe secole de încercări mai bune sau mai puțin bune. Cred că educația este mijlocul cel mai eficient de prevenire a acestei intoleranțe? Ar trebui să fie. Ar trebui să fie uh, o educație făcută, cred, din mai multe direcții. În primul rând ar trebui să fie un cadru familial în care un copil un tânăr să se simtă protejat, să aibă acces la valori pe care părinții să îi le explice, părinții la rândul lor să fie interesați de ceea ce se întâmplă în jurul lor și ceea ce se întâmplă cu copilul lor și nu neapărat să îl dirigeze ca pe un robot, dar să-i explice că experiența prin care au trecut ei în viață a lăsat a distilat și niște lucruri bune care pot folosi și generațiilor următoare. Fie, bineînțeles că uh, nicio generație nu seamănă cu alta. Și noi știm că am fost și noi, la fel, considerând pe la 15-16 ani că părinții noștri nu știu nimic, iar noi, noi știm totul. Uh, avem certitudini la vârsta aceea, iar suntem în revoltați. În viață. Da, da, da, noi, uh, pe noi nu ne poate schimba nimeni lucrurile acestea absolute la o anumită vârstă devin cu timpul relative, pentru că ne dăm seama că viața e mult mai complicată decât credem noi la o un... Nu e numai alb și negru, sunt multe nuanțe de gri. Ori noi trebuie să învățăm să privim lumea într-un într spectru de culori mult mai bogat. Și educația cred că poate să, să ajute la acest lucru. Școala ar trebui să aibă o influență la fel de mare. Dar asta mai înseamnă ceva. Înseamnă și persoane dedicate între dascări. Noi am avut, eu cel puțin... Suntem cam în generație, cred. Eu cel puțin, și... da, recunosc că am avut profesori de la care am avut ce învăța, oameni pe care i-am respectat și cred că unul din uh, lucrurile importante în educație este respectul pentru ceilalți, pentru cei mai în vârstă, pentru cei de lângă tine, pentru cei mai tineri ca tine. Încercarea, așa cum spuneam mai înainte, încercarea de a le înțelege modul de, de gândire, pentru că contextul social, politic și economic în care evoluăm e din ce în ce mai dinamic și sigur că reacțiile se schimbă, lucrurile se schimbă, viziunile se schimbă. Ori asta face frumusețea civilizației noastre. Sigur că ești înspăimântat la un moment dat de noianul de informații E o nume foarte vizuală da, și e foarte încărcată informațional. Da. Și nu ai timp să, să decelezi modele. Aici e problema modelelor. Nu ai timp să-ți dai seama care ar fi personalitatea sau situația care, la care ai achiesa, cum s-ar spune, și la care să te poți raporta și să-ți creezi un, un drum în viață. Dacă nu ai Sunt în tineri, tineri care -și... caută modele? C mai crezi în chestia asta? Cred că sunt, cred că sunt. Din nefericire, modelele care li se oferă exact. sunt modele de ovară, cele mai multe, da. nu au legătură cu problemele fundamentale ale vieții, ci sunt niște modele de suprafață legate nu de nevoile uh, adânci ale da. omului, ale minții umane, ale vieții lui, ci de, fond, ci de forme din acestea care da. sunt foarte colorate, foarte stridente, care atrag uh, privirea și care n-au nimic de Alune uh, Alunecă pe apă, pur și simplu. Stau la suprafață Dau așa. Dau bine comercial. Dau bine și, comercial, da. dar nu au niciun substrat uh, să spunem care să te facă să, să aderi la, la ele. dacă De asta spun, cultura mm, uh, și dorința de a afla cât mai multe, de fapt de, de, de despre asta vorbim. Să știi ce se întâmplă în jurul tău. Să înțelegi ce se întâmplă în jurul tău. Să nu te lași purtat ca o frunză pe să de un vânt, interior, de colo, -colo. Să-ți să faci eu... un criteriu valori să-ți faci tu un drum al tău, Hă? pentru că uh, la un moment dat vei avea și tu copiii tăi și ce le vei spune? Sau cum te vei raporta la o lume a lor care va fi mult diferită de cea noastră? Și asta se vede din ce în ce mai... Dacă lucrurile se schimbau la o generație, până acum câteva decenii, acum se schimbă din an în an. Ce era valabil Anul trecut pe vremea asta Iată că nu mai este valabil Acum sunt deja alte lucruri despre care se vorbește Alte mode, alte muzici, Alte moduri de a te îmbrăca. E greu să spui ce faci mâine sau pe e final greu, de Eu cred în, în educație Și apoi cred că ar mai fi și dorința Inocularea în tineri În copii a dorințe de a afla cât mai multe despre ce în jur, nu să, să încerci să ieși din această manipulare a. Un fel de autoeducație. Adică să da, să da, încerci da, să, te să, să folosești, din, să spunem, din aceste modalități de comunicare, da. Facebook, Twitter și altele, ceea ce e bun. Capacit ce e bun la acestea este că poți lua legătura instantaneu cu oricine da, de, pe, de pe glob. Te conectezi foarte rapid. E vorba de acest drag, sat global da. despre care da. se vorbea cu multe decenii. Dar. Te -a -a zicea el ceva? Da, sigur că da. Numai că, lăsându-te în voia da, acestor în forme în de, de vartești, manipulare, la nu mai ești, poți ieși. Da. Și mă uit la acești copii, eu am o problemă. Mă uit, mă sui în tramvai și văd. Mai bine de jumătate din cei din vehicul din, toți din, sunt, din vehicle, pe toți sunt pe... cu ochii în da. telefonul mobil. Și eu mă gândeam la un lucru. Omul, în evoluția lui, a privit întotdeauna în sus, spre stele. A încercat să înțeleagă universul. Ori acum toată de lumea este cocoșată cu și da. și cu privirea în pământ. Și mă strânge în spate, pentru că acesta nu e un semn de progres. Poate, poate sunt uh, prea radical dar nu e nu, nu, nu, nu ai perfect, formă de progres asta. ai perfectă dreptate fiindcă practic sunt niște dependențe noi ne transformăm în fiecare zi prin toate mijloacele astea mass media și exact cum spuneai din păcate nu prea mai știu nici tinerii, uneori poate și cei care sunt uh, în generație <coughs> imediat după noi sunt uh, derutați că trebuie puncte de reper Depinde și ce cer de la... Dacă îi se mulțumesc cu atât, uh, sunt fericiți așa. Dacă nu... Doamne ajută! Da, Emil, dincolo de dependențele astea care înseamnă rețele de socializare sau mass media în general... Uh, e și partea asta cu fumatul. Tu fumezi? Te drept direct. Nu mai fumez. Am fumat și eu cândva. Uh, N-am făcut o pasiune din, uh, din asta. Cred că a fost... Uh, fumatul uh, e ceva care se ia ca gripa acum. S-a fost, <laughs> să să că a fost așa. o pasiune, fiindcă nu întotdeauna ele rezistă și nu a fost o dependență. Nu a fost o pasiune și nicio Nici. dependență. Da. Uh, am fumat în apă. perioada în care erau niște țigări chinezez, Nu le mai dau acum numele pentru că mulți dintre cei care ne ascult acum nici nu știu că au existat mărțile respective de țigări. Asta înseamnă anii 70, deci mulți ani în urmă. Dar nu am rămas tributar acestui viciu. Lumea îi spune viciu. zicem obicei elegant. Un obicei, așa. <laughs> care a fost dovedit ca dăunător pentru că a produs multe, multe probleme și interesant că vorbim despre droguri ca despre un mare pericol, dar uităm să spunem că și tutunul este un drog mai ușor e adevărat, dar care poate crează crea, dependență, o dependență da. foarte, foarte, foarte puternică și care poate duce uneori la, la consecințe pe care e greu să le prevezi. Bine, ține și de om de starea lui de sănătate, niciun om nu seamănă cu altul. Sunt bătrâni care au fumat 100 de ani, mahorcă că nu, învelită în tutun de ziar, bunici de ai noștri și n-au avut nimic, iar uh, acum, uh, iată că uh, o da. combinație de, de factori fac Asuaia. ca și tutunul să devină un, uh, un factor foarte periculos uh, în viața noastră. N-am adus întâmplător vorba despre fumat. Ast astăzi, 16 noiembrie, la nivel național, celebrăm sau încercăm măcar să atragem atenția. Este ziua națională fără tutun. Se marchează această zi în fiecare an, în a treia joi din luna noiembrie. Cei care au o dependență deja sau cei care încep acum trebuie să știe că motivele pentru care oamenii se apucă de fumat sunt foarte diverse A, evident și se găsește întotdeauna un motiv Oamenii sunt inventivi În perioada asta în care a început Postul Crăciunului Știm că postul în sine Nu este doar cel alimentar Iată, poate fi și cel Care se referă la tot felul de, de dependențe sau măcar la micșorarea Consumului Dacă nu dintr-o dată A renunța efectiv la da, Aceste da, substanțe da, da. așa, În mod general de asemenea, cred că e un post al sufletului da, Cred că pe primul e, loc ar trebui să exact, e, să conștientizăm uh, acest lucru și să încercăm să vedem cum ar fi și fără Nu cred că eu așa chiar un capă de țară să vedem o zi putem să stăm fără să fumăm și cred că cei mai mulți ar putea, în afara fumătorilor îndeterați pe care n-ai cum să-i dezbari asta este uh, le dorim viață lungă și fără boli uh, și mă fac o paranteză eu mă uit că sunt foarte mulți întotdeauna au fost copii care au fumat eu mă aduc aminte și în da. copilăria mea și tot timpul erau copii care un col de stradă tregeau da, din, dintr din cușoc da, da, da. dar acum uh, Parcă -s -s se fumează mulți și văd foarte multe fete pe stradă cu țigara în mână uh, niște domnișoare de, de liceu sau de gimnaziu poate unele dintre ele uh, fără nicio uh, problemă Acum, dincolo, noi poate considerăm prin educația pe care am avut-o mai din urmă că e disgrațios să vezi o tânără fumând, o, o fată foarte tânără și frumoasă de obicei fumând nonșalant pe stradă. Nu am nimic împotrivă, fiecare își face viața lui și cum consider că dacă consider că are suficientă sănătate și își permite, nu are decât, dar înseamnă mulți bani pentru că țigările s-au scumpit și probabil că se vor mai scumpi în continuare. Și cred cumva că formează și o categorie socială aparte, aș zice, pentru că te simți exclus din, din cercul în care băieți și băieți fumează cu oșalanță da, și da. au un element în comun, pe lângă aceeași muzică pe care o ascultă Și iată și fumatul, poate și consumul de alcool Și uh, nu merg mai departe Pentru că așa scrie în general și pe pachetele de țigări da. tu nu poate ucide știi? Această, Acest dubitativ uh, da, totdeauna... lasă, lasă loc de, lasă loc de, internet, de interpretare, de interpretare da. Chiar că an... Poate nu eu Sau poate nu mie Nu mi se întâmplă mie da. Chiar în aceste, în aceste zile Centrul de prevenire, evaluare și consiliere anti-drog din toate județele ă, țării, derulează activități de informare, sensibilizare și conștientizare în mediul școlar, familial și în comunitate, cu privire tocmai la riscurile consumului de tutun și de formare de abilități de viață sănătoasă. La Iași, colaborarea Centrului CPK este cu Inspectoratul Școlar Județean iar prin intermediul cadrelor didactice se vor implementa activități de informare, educare, conștientizare în rândul elevilor din Iași, exact ceea ce spuneam. Să ne dorim să aibă un eco pozitiv aceste activități și recunosc și eu sunt fumătoare, dar asta nu înseamnă că mi-am făcut... Un, un obicei maxim oamenii mai trebuie să mai și muncească nu doar să-și da, da. și revin acum la uh, ceea ce înseamnă, nu pot să-i spun lumea ta, că e lumea noastră și ar trebui să fie uh, cât mai des uh, accesată de, de toată lumea, lumea muzicii pentru că muzica îți aduce până la urmă o împlinire a sufletului, o însănătoșire dacă Cred vezi. că e cea mai complexă artă pentru că se adresează tuturor simțurilor. Uh, și cred că se, a, se adresează în cel mai direct simțurilor noastre. Ca să privești o lucrare de artă, o sculptură, o pictură, un, o grafică, uh, trebuie să înțelegi puțin... Uh, contextul în care a apărut uh, ea și să înțelegi ce a vrut artistul uh, să exprime, el ne fiind întotdeauna de față să-ți explice despre ce e vorba acolo. Ori muzica, cel puțin muzica modernă, făcută pe scenă, e o muzică care se adresează direct uh, ascultătorului, e o muzică în care interpretul sau formația încearcă să capteze interesul celui din sală cu mesajul său, mesajul textului și calitatea interpretării și de aceea consider că uh, prin muzică se poate face o foarte bună educație. Eu n-am fost niciodată de acord cu cei care au blamat un uh, gen de muzică sau altul, uh, dar despre asta e, e mult de vorbit. Da, dragi ascultători, la Polonia Radio astăzi emisiunea noastră, masa de prânz cu un invitat special Emil Raducan numai ce vorbeam uh, de ceea ce poate muzica aduce ca beneficiu uh, fiecăruia dintre noi în parte Și în special în această perioadă când am început uh, uh, cu toții uh, postul Crăciunului, Toată lumea că e unul dintre cele mai ușoare posturi uh, de peste an, Și uh, este cel premergător a celor... Uh, minunate clipe care le vom petrece alături de familiile noastre de Crăciun. Și, de ce nu, dacă aveți deja listele făcute pentru moș Crăciun, nu ezitați să ne telefonați în redacție la numărul de telefon 0332803588. Așteptăm astfel gândurile voastre și revenim acum la lumea muzicii. Eu personal sunt, sunt un om care nu pot trăi fără muzică. Este evident faptul că... Păi, de, de, de, de asta zic că e o dependență, Emil, și, Da, e un drog. Dar, dar partea frumoasă de care ziceam... Da. Și știu că, din uh, proprie experiență, uh, o zi care începe, poate nu foarte bine, uh, pentru mine se transformă în momentul în care... Poate fi salvată de, da. de o muzică potrivită. Exact, exact. Pentru că există muzici potrivită pentru toate momentele. Și pentru fericire, și pentru nostalgie, da. și pentru, știu eu, o depresie. Muzica poate salva. Uh, are un rol terapeutic extraordinar. Și vorbesc de toată muzica, și de muzica clasică, și de muzica modernă, și de jazz, fiecare cum se raportează. Eu am totuși o, o, o altă problemă care, pe care am resimțit-o chiar din liceu fiind. Știu că, într-o vreme, se duceau profesorii de muzică, erau mult mai vizibili în școli. Muzica acum a devenit în școală un fel de cenușăreasă și cu cât este mai multă muzică pe piață, cu atât mai puțin tinerii au uh, la îndemână niște explicații profesionale, profesioniste, mai bine zis, uh, prin care să înțeleagă ceea ce se întâmplă cu această artă a sunetelor să aibă idee de o istorie a muzicii fără de care n-ai să înțelegi niciodată ce se întâmplă în muzică, să ai idee despre mari compozitori, despre marile lucrări și atunci vei privi muzica altfel, o vei aprecia altfel. Ori în condițiile în care orele de muzică la școli s-au redus extraordinar, în care nu se mai fac acele concerte la filarmonică, în care erau invitați copii... Erau concertele copiii, la care toți alăgăm să ne foarte frumos, Sigur da, că dar, ne mergeam da, cu școala, era, da, era da. foarte interesant interesant și chiar dacă la început ți se părea ce să caut eu acolo te prindea pentru că erau oameni care știau să explice despre ce vorba și era, era, era extraordinar Oare, lucrurile acestea nu se mai fac și atunci de ce să nu ne mirăm că lumea este invadată de, de manele este invadată de muzici cu un știu eu cu un bagaj informațional foarte redus și deloc interesant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 Despre asta e vorba, despre good music Muzică bună Muzică care să aibă un mesaj Care să ajungă într-adevăr la sufletele noastre Vreau să vorbesc cu tine, Emil despre uh, ceea ce înseamnă textul unei, unei melodii. Dar, dincolo de linia melodică, cea care ne, ne vorbește și ne uh, încântă într-un anumit fel, e vorba și de un text. Nu pot să zic că pe vremuri uh, erau textieri și azi nu mai sunt. Sunt și astăzi, dar uh, ce mesaj mai dau azi? Nu? Trebuie să... Să fim deschiși în sensul Nu N-aș vrea să exagerez. Sigur că proliferează melodii cu texte foarte banale, cam aceeași problematică, mai părăsit, o noapte fierbinte, patule gor fără tine, nu știu pe unde ai plecat și eu am rămas nu știu cum. Pe urmă mai există acea parte a muzicii șmecherilor cu dușmanii mei să moară, banii mei, familia mea, valori care, mă rog, familia... Adică subiecte crește... de da, subiecte care țin de un cotidian banal și care prinde foarte mult, din, din păcate, la, la copii, îi ascult, îi ascult ce vorbesc, ei și ce ascultă pe telefoanele mobile, pentru că mai nou se ascultă muzică pe telefon. N-am nimic împotrivă, dar eu cred că, dacă vrei să ascult, eu spun că ei aud muzică, nu ascult muzică, pentru că asculta presupune să te dedici Așa cum citești o carte O citești pur și simplu Ești cu cartea în mână și citești din ea Dacă asculti muzică, îți cauți un loc Un, un spațiu, un spațiu da. În care să asculti melodia Să o înțelegi Și eu cred că mulți fac așa Dar a asculta muzica în tramvai Sau pe stradă În condițiile în care nici măcar nu ești atent La ce se întâmplă în jurul tău Iată o altă formă de alienare Folosirea muzicii ca creatoare de ambianță, altă ambianță decât cea prin care te miști. Păi, deci crești în două moment, planuri. Da, exact. Îi vezi la un moment dat pe stradă, traversând. Nici nu se uită, nici tu, în dreapta, nici în nici stânga. Nici nu te aud, nici da. nu te văd. Și dacă li se întâmplă ceva, nu știu ce li s-a întâmplat. Bineînțeles. Da. E foarte greu. Uh... Plus că mai sunt Iartă-mă câte am dorit Emil, niște Linii melodice Ca să fiu așa Într-o definiție generală holistică, nu știu de care. Știi, e, e zona știu. foarte subțire ca și da. graniță între manipularea unei persoane și facerea unui se bine efectiv. Sunt, da. Sunt oameni foarte deștepți în industria aceasta a muzicii care știu cum să prindă de, de nas pe cei mai mulți dintre, dintre consumatorii de muzică. Pentru că se merge foarte mult iarăși pe, pe ritm și nu pe orice fel de ritm. Eu mă refer la ritmurile tribale, acele da, ritmuri da. care în istoria muzicii, să spunem, africane, de unde provine influența muzicii populare moderne, da. trebuie să recunoaștem, prin africanii care s-au dus în America și apoi, mă rog, ritmul este un, are un, un rol magic. Corect. Ritmul poate crea o stare de dependență extraordinar de, de interesantă și toată această muzică de club merge pe, pe ritmuri foarte puternice și pe frecvențe, pe frecvențe care creează dependență. Exact. Deci nu mai contează textul. Păi da, că M trebuie, ai fost în club ce ai ascultat? Habar nu au. Nu, nu, Am băut, Da. Am și... socializează, și vorbesc, am... deci nu ascultă muzică. Corect. Ei sunt acolo pentru că... că Bine, nu vreau nici să. Fiecare acolo să se duce, toată lumea. Da. Fiecare să duce unde consideră că se simte fericit, se simte bine. Dar din nefericire, această muzică face și nu numai această muzică, da. nu numai muzica este de vină, mai sunt și alți factori, dar eu cred că în cluburi lumea este împreună dar singură. Fiecare este fiecare singură este acolo. Singur. Da. Da. Uh, și mă uitam astă vara la Vama Veche uh, am rămas neplăcut surprins de evoluția pe care a luat-o această stațiune boemă într-o perioadă unde seara uh, Mii de tineri mergeau ca niște zombi înainte și înapoi pe aleea aceea, încercând să oprească la o terasă sau alta, de unde mari, se asculta era, aceeași muzică, se, zice, se asculta da, aceeași da. muzică pe ritmuri foarte puternice, dar fără nicio linie melodică care să-ți spună ceva, și fără niciun text sau niște texte în care e, e vorba de rezonanța cuvintelor, nu de semnificația lor. Da. Uh, și mă gândeam ce puțin, cât de sărac uh, este oferta și atunci dacă tu oferi cuiva atât de puțin, nu poți avea pretenția să ceri de la receptorul tău mai mult, pentru că asta îi dai și el asta ți dă în schimb. Cu cel hrănește hrănești sigur. Deci pe... textul este interesant, textul este da. foarte important pe vremuri, Vama era o zonă de libertate. Era o zonă în care... Este și acum, Da, da, e un, exact cum spui, e un alt fel de libertate. E o libertate ușor direcționată ca să... Păi... Fiu ne așa. la manipulare, <laughs> Da. Și pentru că, spunem, mai devreme... Că tinerii sunt uh, mult mai tentați în ziua de astăzi să asculte muzică pe telefoanele lor mobile. Iată, smartphone-urile cu Android sunt uh, și ținta principală a hackerilor. Din ce în ce mai multe situații de genul acesta le întâlnim, fiindcă uh, tinerii descarcă tot felul de aplicații și prin aceste aplicații uh, uh, îndaială, sigur uh, descarcă și niște uh, troieni uh, astfel încât la un moment dat nu da, mai știu nici de au început și nici au fost. blochează și telefonul dar mai mult decât atât îți iau parole Ei, poți să-ți ia este. banii exact, exact. să plătești abonamente care nu ajung unde trebuie da. asta ar fi una mai există posibilitatea sub această formă aparentă de libertate că poți comunica orice, oricând cu oricine Uh, nu e un uh, nu face parte din science fiction faptul că cineva monitorizează toate lucrurile astea și că le pot folosi împotriva ta uh, când uh, nu te aștepți. E, e o situație extrem de, Delicat, de delicată. Iată, statistica spune așa că în anul 2017 un procent de 68,5% au fost infectate smartphone-urile iar într-un procent de 28% PC-urile care folosesc platforma Windows așa încât, dragi copii, tineri, oameni adulți, încercați să faceți o triere, încercați să înțelegeți ce faceți cu telefoanele dumneavoastră Trump mai pentru că trăim într-o lume extraordinar de informatizată. Da, dar există și acest, cum să spun, lumea spune, da, da, e adevărat, dar nu, nu la telefonul meu nu se întâmplă no, așa întâmplă... ceva, eu n am pățit, a pățit cu tare, dar mă rog, a fost o întâmplare, nu e adevărat. nu e adevărat. Credești încercă ta. În câteva secunde mai luăm un, o publicitate. Asculți Apolonia Radio. Hits in the City apoloniaradio.ro Păi da, astăzi O frumoasă zi de joi La Apolonia Radio Suntem împreună cu Un drag prieten Emer raducan. Vorbim de toate Câte înseamnă bucurie Și pace și împlinire Pe lumea asta Muzica în primul rând Vremea nu este însorită Dar undeva în sufletul nostru și E plăcut, e plăcut da, O maximă astăzi la Iași de șapte grade, cu cer parțial norat, o umiditate nu mai mare de 70%, deci, dragilor, să vedem prin țară În cazul în care călătoriți Să știți că la București sunt tot 7 grade De în sfârșit suntem egal cu capitala Craiova 6 grade Timișoara 10 grade Sibiu 17 grade Constanța 9 grade Brașov 4 grade Și Cluj-Napoca 7 grade Dar indiferent de cum este vremea afară Să știți că la noi în suflet E vară pentru că numai ce Vorbeam de zona litoralului mm -hmm. Și ne amintam uh... De vara asta, care a fost atât de frumoasă, s-a prânânge cumva în toamna aceasta, o toamnă pe care nu mai țin de când n-am avut-o atât de caldă și de, Așteptăm și de plăcută. Așteptăm cu interes iarna. Așteptăm cu interes <laughs> iarna, da, care sigur va veni. Sperăm să nu vină cu fenomene din alea foarte puternice. Cele prognozate. Uh, cele prognozate Poate ne mai da? iartă și anul acesta uh, Dar dacă se întâmplă să fie o iarnă grea, atunci să invităm pe ascultătorii noștri să își facă timp uh, să asculte uh, cu sufletul uh, și cu mintea deschisă în muzică și pentru perioada care urmează colindele, pentru că... Hei, aici... O, o, da, da, ai ridicat o minge importantă la fileu. Uh, lumea aceasta grăbită în care trăim a transformat în, uh, în ținte comerciale o mulțime de de lucruri, de obiceiuri care aveau o semnificație, cu tot o altă semnificație pe vremea bunicilor noștri, de exemplu. Crăciunul, Paștele și alte sărbători uh, erau dincolo de sclipiciul acesta uh, din față. supermarketuri da. în care, începând, peste câteva zile vei auzi în toate supermarketurile colinde. Absolut ceea ce mi se pare un lucru de neiertat pentru că se demonetizează această și cei care uh, câștigă bani de pe urma lor nu mai dau eu nume acum se știu ei care sunt uh, interpreții respectivi uh, au uh, deși vorbesc despre suflet, despre lucrurile sfinte despre, nu știu ce nu, nu au nicio problemă în a câștiga bani din exploatarea acestui fenomen. Ori sărbătoarea Crăciunului, așa cum spuneai ceva mai înainte, e o sărbătoare de familie, o sărbătoare intimă, unde familia se adună de la cei bătrâni până la copii, se bucură împreună și se gândesc la ce ar trebui să fie frumos în viața lor, ce s-a întâmplat în anul... Și se în urmă și, acele relații dintre da, membrii sigur familiei ori când tu petreci Crăciunul în supermarket, umplând coșul peste coșul, cu produse cos, de, care, de care la un moment dat nu ai nevoie, făcând cadouri peste cadouri care nu au nicio semnificație legată de sărbătoarea respectivă, decât că, mă rog, ca imagine sunt legate de de o iconografie a sărbătorii. În rest, s-a pierdut, pierdut acel inefabil, acea emoție a, a acestor sărbători, dincolo de semnificația lor religioasă. E vorba de suflet aici. S-a pierdut copilăria și dacă sărbătorilor? Au pierdut-o și copiii și copii, din da. nefericire da. Iar noi, din când în când, măcar de Crăciun, Ar trebui să nu uităm să fim copii Pentru că în momentul în care o, uităm da. să fim copii Indiferent de vârsta pe care o avem Înseamnă că S-a terminat Da, suntem ușor de, de influențat Vreau să, să te întreb ce sodiești din Eu sunt fecioară Ok avem un horoscop astăzi, noi dăm așa în fiecare zi câte, câte puțin din informații nu că am sta neapărat să ne uităm la astre, dar pentru că tu spuneai că la un moment dat ar fi bine să ne ridicăm privirea și spre cer, haideți să, să facem acum acest lucru Scorpionii o să se pună de acord cu perechea de suflet și o să își împartă responsabilitățile, o să se ocupe de copii, o să petreacă mai mult timp împreună cu familia. Săgetătorii, de cineva mai în vârstă să ar putea să vă ocupați și să duceți la medic pe membrul familiei, la analize sau pe, la vreo instituție a statului să iau aprobare capricorn, eu sunt capricorn, cunosc aici să văd ce sunastrele, poate aveți de susținut o cauză în instanță și o să luați legătura cu un avocat ca să mergeți la sigur. Mai bine De obicei evit lucrurile de genul ăsta? Vărsători, o să aveți de luat de undeva niște bani. Uite, domnule, zodie bună, azi ăștia iau bani, ok. E soția mea, cred că de la mine. așa. Și poate reușiți să dosiți o sumă ca să le faceți niște surprize alor voștri. Pe, o nouă dragoste la orizont pentru cei care n-au pe nimeni și sunt deschiși, sufletește Și o să vă înțelegeți, puteți face casă bună împreună Bună zi pentru pești Berbec, o să faceți rost de niște bani, poate veți lucra în particular ca să vă suplimentați veniturile Taur, se pare că o să faceți rost de o sponsorizare Să vă descurcați cu proiectele care ar fi mers cu cetinitor dacă nu se oferau niște oameni să vă ajute o să puteți pune în aplicare niște idei care vă pot aduce succesul profesional. Gemeni, Se poate să vă găsiți perechea de suflet la o reuniune amicală și să călătoriți, să ieșiți pe la mondenități. RAC. O sumă de bani apărută dintr-o sursă colaterală și o să fie o relaxare în plan financiar după o lungă perioadă de restricții. Bun, leu, o să-i cereți niște explicații ființei iubite pentru că vreți să vă faceți o idee cât mai clară despre viitorul vostru în doi și șansa de a deveni părinți. Doamnă ajută! Fecioara, poate să fiți mai toleranți cu partenerul de cuplu, e clar, dar niște bani acolo, să mai lăsați de la voi că să fie greu de digerat reproșurile, criticile, chiar dacă vreți să fiți fericiți. Se poate să obțineți o titularizare și să vină banii pe care i-așteptați ca să luați ce v propus Partea a doua pare interesantă. E, e, e interesantă, nu? E, e de bine. Balanța, poate să aveți timp și de voi să ieșiți pe la mondanități, să cultivați relațiile de prietenie și să vă îngrijiți de sănătate. Sunt lucruri destul de, de bune dacă ne luăm după asta. E un e optimist horoscopul. Da, da, da, da. Păi nu, Nimic de rău. pe celălalt nu-l <laughs> luăm în calcul. Uh, și pentru că uh, suntem la, la momentele astea așa de, de tihnă, ca să spun, ca la masa de prânz, uh, aș vrea să te întreb, uh, Cred că muzica are, uh, uite acum ne zice ceva de muzică? Sensibilitate la dulce, la rece sau la cald? Ți-ar putea să ai o carie dentară?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 Da uh, Relum de unde am rămas Relum de unde am rămas, dar eu vreau să-ți mai lansez o provocare, Emil uh, Contează hrana sufletească, cea care este muzica și, uh, și o carte nu bună și nu numai uh. Uh, În perioada asta de post, ce mănânci de obicei? Ce gătiți voi acasă? Da, <laughs> interesantă întrebare uh, Sigur că încercăm uh, Să ne pliem Pe Ceea ce semnifică postul fără a face, să spunem, niște lucruri exagerate în, în acest domeniu. Încercăm să reducem pe cât se poate produsele din carne, să mâncăm mai multe vegetale, fructe, dar nu renunțăm nici la carne sau la pește, sigur că într-o cantitate mai mică. Nu pot spune că uh, dăm o, o valoare uh, extremă uh, noțiunii de post. Nu suntem nici la mănăstire, da. uh, trăim în, într-o lume în care e nevoie să te hrănești dacă vrei să, știu eu, să fii uh, viabil, să te poți mișca și mintea să-ți meargă. Ideea este să, să nu faci excese și asta e valabil, nu numai în post. E evalabil... Postul, până la urmă, este o realizare, unui vieție. echilibru în organism. Fără îndoială, da. bănuiesc un. Uh, în, Sute sau chiar, hai să spunem chiar 2000 de ani de, de când se postulează nu, postul nu intră în istoria uh, religiei pentru că nu e domeniul meu dar uh, că s-au verificat și uh, binefacerile de sănătate pe care aceste două mari perioade de post în religia creștină uh, le au asupra celor care se încumetă să le respecte. Nici, cum spuneam, nici exagerările extreme nu sunt bune, dar nici... Și până la urmă e bine să adaptăm da, la fiecare și familie mai... și la da, Și apoi la se, mai întâmplă, se mai întâmplă ceva. Se ține acest post până, să spunem, în momentul în care el iese, se termină cu sărbătoarea respectivă, o și sărbătoare pe ea... care noi o transformăm în Marea Crăpelniță dacă mai ții minte filmul <laughs> da. după aceea după aceea la dat spital, liber la, la, la sala urgențe de urgență e, urgențe, e plin, plin de oameni care da, se vaită da, și da, da, da. sigur că nu e bine postul e bine să fie ceva pe care ți-l asumi Și da. să-l respecti De-a lungul vieții Să mănânci ceea ce îți priește Corect. Ceea ce ți place Și să nu insisti În ceea ce știi că se face rău Te-am băgat ascultătorii noștri Să ne spună ce mănâncă ei în post Exact cum te-am provocat pe tine Și ei ne-au spus așa Pregătesc salată de țelină cu măsline Paste cu creveți Orez cu șofran Conopida cu ciuperci Roșii cu stroi la cuptor yam yam, aici mă bine mm. Ciorbă de ciuperci pleurotus fasole bătută Tort de post cu ciocolată Asta e foarte fain Clătite cu dovleac da. um, Sinceră să fiu Eu astăzi m-am oprit Asupra unui fel de mâncare Pe care aș dă așa rapid Să-l... Le să dezbatem, cât ce vorba de o fasole bătută, pentru că a ține postul și a merge în uh, supermarket și a lua uh, lucrurile care sunt uh, cu atât de multe componente din acesta care nu fac bine organismul iar nu e ok, uh, așa încât uh, după uh, părerea mea e bine să-ți faci acasă, să-ți prepari și lucruri Mâncări, da, da, da, da, da, da. Care sunt cât adică mai Adică la, la noi încă se mai gătește. Încă se mai gătește și cu gust. Gospodina da. română gătește și probabil și în țările din jur se întâmplă același lucru. Că s-au am am mai dus româncele la... pe da. acolo. Da, <laughs> și, da și, și povestesc că i-au tras de partea lor pe italien, spanioli da, cu sarmale, mămoivuță, cu da. da. Borsuri, așa, da cei care au făcut cunoștință cu bucătăria românească cea de calitate. Uh, Parcă au fost uh, virusați de, de, de ea și se simt bine mâncând mâncărurile noastre uh, tradiționale, care nu sunt numai ale noastre, pentru că multe din mâncărurile pe care da. le considerăm ale noastre vin și ele pe o rută balcanică dintr-un spațiu geografic care depășește granițele actuale ale, ale României, într un spațiu cultural și gastronomic mult mai, mai extins că cuprinde și Turcia și Grecia și țările din Iugoslavia, Bulgaria, Ucraina, iată România chiar Ungaria Suntem așa în mijlocul acestor Și că... asta e bine pentru că avem o, avem o bucătărie foarte variată cu multe posibilități mâncăruri de foarte gustoase Că, și e bine că, revin la ce spuneam, e bine că nu am ajuns, să spunem, la ceea ce vedem și prin filme, inclusiv mâncăruri foarte scumpe, luate de la supermarket în, în niște cutii, au apărut și la noi acum, și se mănâncă cu lingurița și se bea șampanie cu paharul de plastic. Deci și mâncărurile, ca și băuturile, au nevoie de să fie respectate. Așa este. Și cred că... Uh, cred că uh, bucătăria românească încă încă va rezista atâta vreme cât uh oamenii vor fi învățați și nu numai fetele, care tradițional erau învățate de mamele lor la bucătărie să facă mâncare. Ei bine să facă și băieți. Eu, drept să spun, nu mă pricep. Recunosc. Să știi spun, că și rolul gustatorului este foarte important e foarte, Da, sunt un consumator avizat. Așa, corect. <laughs> Da uh, Puțin știu poate că babele de fasole Sunt o importantă sursă de proteine și fibre Și ajută Dar, la uh, menținerea Senzației de sațietate Fiind uh, un aliat de încredere În lupta cu uh, obezitatea Așadar, dragilor Cât mai găsim fasole prin magazine Dați navală Day by day With good music Right here on Apolonia Radio Dragă Emil, o provocare așa pe final de emisiune, căci recunosc că aș sta cu tine cu drag la cât mai multe emisiune o oră, mi se pare prea puțin. Iată, am găsit o știre, proprietarii de localuri din Chișinăul devin tot mai ingenioși, fie că situația economică din țară îi presează, fie că e vorba de creativitate, cert este un lucru strategiile de marketing devin mai interesante și mai atractive pentru clienți. Iată ce uh, a, a scris pe un uh, mesaj uh, unul dintre localurile din capitala uh, Moldovei. Mănâncă la noi că astfel murim amândoi de foame. Mi s-a părut uh, și interesant și <laughs> așa cumva a ieșit din Da, din depinde, picul, cum o, depinde ce... <laughs> cum dramatizezi, da. poate să fie și un strigăt de disperare da. și o provocare și o constatare medicală așa pe care ți-o face un doctor cu voce egală introducându-ți fiori în, în suflet. da, Bănuiesc că știe ce spune proprietarul respectiv, are bucătari buni. Bucătăria moldovenească asemănătoare cu cea românească și are și influențe despre bucătăria rusească. benefice. Da. Și știu, din... știu bine că am prieteni acolo, știu bine că uh, nu plec nemulțumit de la am și eu rude acolo. Nu am fost de, de prea multe ori și mi-aduc aminte că într-o perioadă în care la noi erau niște restricții alimentare, nu pentru că erau restricții uh, avizate de medici, pentru că nu se găseau da. multe produse. Acolo era o abundență de, de produse făcute în casă da. extraordinare, extraordinare pe care, uh, la care noi nici nu mai visam. Și au o bucătărie foarte, foarte bună, sunt foarte generoși Și de obicei când intri într-o casă uh, de moldoveni din Basarabia uh, Nu te lasă până nu, nu te ce Până nu din tot ce, până te, până e, da. din tot ce pleci da. cam da. greu, ești cam greu pe ușă Ești, nu, nu, ești cam pe la, lateral, așa puțin da. Curile de slăbire da, da, da. sunt clar da. da. Dincolo de... de iar dacă spuneai de fasole, da. ne întoarcem la, la fasole. Sigur că cine... Cine poate să știu eu să respingă o fasole bătută făcută ca lumea? Oala. O, Doamne, <laughs> suntem la masa de prânz așa încât, dragii noștri, dacă mai doriți să ne faceți și alte sugestii, propuneri de rețete, nu uitați să ne telefonați la numărul din redacție 0332 8305 880, bineînțeles, neapărat de ce nu să facem un concurs de degustări Aici. Vă așteptăm cu ceea ce înseamnă conservă de toamnă, meniu de ăsta de post și cu bucurie să, să fim mai buni, da? Pentru că revenim la tema inițială de astăzi, o zi a toleranței. Îi mulțumim tare mult prietenului nostru și colegului nostru, Iemir Raducan, și îl dorim. Dacă are timp și bucurie să mai fie la noi în studio, că tare fain a fost ziua mulțumesc, de azi. Mulțumesc, de invitație și... și mulțumesc că am putut discuta atât de lejer despre lucruri unele chiar dramatice. Păi știi cum e, la o masă de prânz așa ca între prieteni deși vorbești de toate. Că la, deși se spune <laughs> că la masă să nu amintești despre lucruri negative, noi am fost nevoiți să le, să le dezbatem, fiindcă sunt lucruri care ne îngrijorează, sunt lucruri care ne privesc pe toți, privesc viitorul nostru și al copiilor noștri. Sunt schimbări majore în percepția generațiilor actuale, în ceea ce privește istoria României, modul de a fi român, de a te simți român, de... n-am vorbit despre ce înseamnă patriotism, ce mai înseamnă acum patriotism, e un cuvânt pentru unii demodat, nu mai e cazul, suntem în Europa, nu mai suntem, nu adevărat. Dar, poate cu altă ocazie. Cu, cu siguranță, într-un meniu viitor al emisiunii Masa de Prânz o să dezbatem și acest subiect, încă o dată, Ioana Nedelcu, vă sunt și vă doresc o după-amiază cât mai plăcută. Ne revedem mâine la orele 12. Vă sărut cu drag! La revedere!